Ти ж заступник командира групи. А ходиш, мов, м'ясник із рийського ринку. Ще й голову опустив. Все чобути розглядаєш. Хм, може ти ще й накажеш мені поголитись? Самовпевнено відповів Латиш, задерши свого плескатого носа ще вище. Так, наказую. Прошепотівку дрявий і озирнувся. Латиш більше не став відповідати командирові. Від парашутної стропи щепліла, витяжчи на гілці молодої сосни, він припалив цигарку і жадібно затягся. Обличчя його було сердитим і зморнілим. Над щетиною жовтіли щоки. У світло карих очах якась втома безнадія. Відчуття призраченості. Нарешті Латиш угомолився і сів на пеньок, розглядаючи свої ходаки. Тим часом шанувальник порядку короб розвів металеві мисоці для бриття на теплій водиці мило, збив помазком білу піну і подав Латишеві. Прошу. Латиш дригнувся. А потім посміхнувся і подякував. І до всіх. Ви не вміляйтесь на мене. Зрозумійте, я за тайду життям своїм відповідав. Там піддав галпіусом. А ось тут не вберіг. Пілоти-піжони винуваті. І серцем промовив короб. Його бо то я забирався під самі хмари з людьми на борту? Мінськ летів, то не розкидало бо так. Та й командування теж добре. Транспортного літака не знайшлося. Посадили на попутну машину, мов, і без білетників. Коли в 41-му евакуювався флот Сталіна в Кронштадт, жодного нашого яструбка не було у повітрі. Тільки німецькі юнкерси, Хеймкелі і Мецери, од темно було в очах. А бомб тих сипали, мов граду. Десятки наших бойових кораблів потопили німці. І все через цих льотчиків-щасливчиків. На параді втушено голони масаки, пригадав минулі почалі і я. Годі, втрутився Орел. Нині ж не 41-й і не 43-й, а вже 44 й рік. Тепер наша перевага і в небі. Про це свідчить бомбування Лієпальського порту. Знаємо, але отак викажеш усе, що на душі, та їба легше стане, зітхнув короб, позираючи на латиша. Той примостив на пеньку малесеньке люстерко і зазирав у нього, водячи щелепами сюди-туди, роблячи гримаси, що розсмішили коропа. А потім кудрявий латиш пішли чергувати на шосе. Їхнього повернення ми всі нетерпляче чекали. Повернулись вони з пакунком, обгорненим червоним, немов полотнище з прапорошовком, Латиші Кудряви були чи то збуджені, чи дуже заклопотані. «Щось сталося?» – як завжди перший запитав Короб. Кудряви звернувся до мене. «Скільки ти за ці дії передав радіограму центру?» «Дванадцять. І гадаю, що тебе не чули німецький радист на дачі Шернера?» «Не знаю». Це роблю для того, щоб потужність антенн, а так і передавача, звести на нівець, відповів я. Коли ти працював уранці, німецький літак пролітав над лісом. Пролітав, і о 16-й відповів Короб. Кодрявий розгорнув пакунок. Усі побачили, що то незвичайний шматок шмат червоної шовкової матерії а маленький парашут на стопах якого тримався якийсь небачений ще апарат герметично закритий пластмасовим циліндром у приладі монтовано індуктивні котушки конденсатори